Tíz. Boldogság, mondta Schwarz. Hogy összezsugorodik az emlékezetben? Mint valami olcsó anyag a mosásban. Csak a boldogtalanságot lehet számon tartani. Párizsba értünk, és a Szajna partján a kéde granz ögüsten egyik kis szállodájában vettünk ki szobákat. A szállodában nem volt lift. A lépcsők megvetemettek és elgörbültek az öregségtől. A szobák kicsik voltak. De kilátást nyílt belőlük a szajnára, a rakparti könyvesládákra, a konciergerire és a Notre-Dame-ra. Mind a kettőnknek volt útlevelünk. 1939. szeptemberéig emberek voltunk. Szeptemberig emberek voltunk. És teljesen mindegy volt, hogy az útlevelünk valódi-e vagy sem. De mikor a háború megkezdődött, nem volt többé, mindegy. – Miből éltél, amikor itt voltál? – kérdezte tőlem Helen még júliusban, néhány nappal azután, hogy Párizsba érkeztünk. – Szabad volt dolgoznod? – Természetesen nem, hiszen még léteznem sem volt szabad. Hogy kaphattam volna a munkavállalási engedélyt. Hát akkor miből éltél? – Már nem is tudom. Feleltem az igazsághoz híven. Sokféle munkakörben dolgoztam, mindegyikben csak rövid ideig. Franciaországban nem mindent vesznek szigorúan. Gyakran adódik illegális munkaalkalom, különösen, ha olcsón dolgozik az ember. Ládákat rakottam a leálban, pincérkedtem, harisnyával, nyakkendővel, meg ingekkel házaltam, német órákat adtam, néha a Refugee komitétől kaptam valamit. Eladogattam, amin még volt, kis cikkeket írtam svájci lapokba. Nem dolgozhattál újra szerkesztőként? Nem. Ahhoz tartózkodási és munkavállalási engedékkel. Utoljára címírással foglalkoztam. Aztán jött Schwarz és vele az apokrif életem. Miért apokrif? Mert hamis, kölcsönzött, egy halott és egy idegen név védelme alatt álló. Szeretném, ha másként neveznéd, mondta Helen. Nevezhetjük, aminek akarjuk. Kettősnek, rejtettnek, vagy akár másodiknak. Inkább második. Én annak érzem. Olyanok vagyunk, mint a hajótöröttek, akik elvesztették az emlékező tehetségüket. Nincs mit sajnálniuk, mert az emlékezés mindig sajnálkozás is. Hogy a jót, amink volt, az idők folyamán el kellett vesztenünk, és a rossz nem lett jobbá. Helen nevetett. Most mik vagyunk? Szélhámosok, halottak vagy szellemek? Legálisan turisták. Itt lennünk szabad, de dolgoznunk nem. Jó, mondta. Akkor ne dolgozzunk. Menjünk az ildösen louis ra Üljünk le egy padra a napon, aztán sétáljunk el a Café de la france és ebédeljünk meg az utcára kitett asztaloknál. Jó program? Nagyon jó program. Mondtam, és ebben maradtunk. Nem kerestem semmiféle alkalmi munkát. Éjjel-nappal együtt maradtunk, és hetekig nem váltunk el egymástól. Odakint külön kiadásokkal, riasztó hírekkel és rendkívüli ülésekkel zúgott tova az idő, de mi nem éreztük. Mi nem éltünk az időben. Számunkra egyszerűen nem létezett az idő. Hogy mi létezett? Az örökké valóság. Ahol az érzelem mindent betölt, ott nincs hely az idő számára. Az ember eljut a másik partra, túl az időn. Vagy talán nem hiszi? Svarc arcán ismét megjelent az a feszült, kétségbeesett kifejezés, amelyet korábban már láttam rajta. Nem hiszi? kérdezte. Fáradt voltam, és akaratom ellenére elfogott a türelmetlenség. A boldogságról hallani nem érdekes, és épp így nem volt érdekes svart szeszélyes megállapítása sem az örökké valóságról. Nem tudom, feleltem meg gondolatlanul. Lehet az boldogság, vagy örökkévalóság, ha belehal az ember. Akkor aztán többé csak ugyan nem mérhető naptári mértékkel. De ha tovább él, Semmit sem tehet az ellen, hogy mégiscsak egy darab idő és mulandóság legyen. Nem szabad meghalni, mondta váratlanul hevesen svarc. Álva kell maradni, mint egy márványszobornak. Nem úgy, mint egy homokvárnak, amelyből minden nap elhord valamicskét. Mi történik akkor a halottakkal, akiket szeretünk? Mi történik velük, uram? Csak nem fogjuk újból megölni őket. Hol maradnának meg máshol, mint az emlékezetünkben? És ha meghalunk, nem lennénk-e akaratunk ellenére gyilkossá? Engedjem át az arcot az idő gyalújának, az arcot, amelyet csak én is merek? Persze tudom, hogy bennem feltétlenül elmállik és mássá lesz, ha emlékképeit nem vetem ki magamból, és nem adom át valaki másnak, hogy tovább élő agyam hazugságai ne futhassák be, mint a borostyán, és ne pusztíthassák el, hogy végül csak a borostyán maradjon, s az arc humusszá legyen a parazita idő számára. Tudom. Ezért kell még magamtól is megmentenem. Megmentenem a tovább élni akarás falánk önzésétől, mely el akarja felejteni és pusztítani. Hát nem érti? Értem, Svarc úr. Feleltem óvatosan. Hiszen ez az, amért beszélget velem, hogy ezt az arcot önmagától megmentse. Haragudtam magamra, hogy az előbb olyan óvatlanul feleltem neki. Az előttem ülő férfi bizonyos értelemben őrült volt. Egy Donkihó hotel, aki az időszél malmai ellen akar harcolni. És én sokkal jobban tiszteltem a fájdalmát, mint hogy meg akarja magyarázni neki, mire és meddig jut vele. Ha sikerül... Kezdte Svarc, és elakadt. Ha sikerül, akkor biztonságban van tőlem. Ezt csak elhiszi. Igen, Svarc úr. Emlékezetünk nem elefántcsont erekje tartó egy pormentes múzeumban, hanem állat, amely él és zabál, és emészt, önmagát fajja fel, mint a mondabeli főnix, hogy tovább élhessünk, és ne pusztuljunk el miatta. Ön ezt akarja megakadályozni. Úgy van, nézett rám hálásan Svarc. Ön azt mondta, hogy az emlékezet csak akkor kövül meg, ha meghal az ember. Én meg fogok halni. Ostobaság volt, amit mondtam, jelentettem ki fáradtan. Gyűlöltem az ilyen beszélgetéseket. Túlságosan sok neurotikussal találkoztam már. A számüzetés úgy termette őket, mint rét eső után a gombát. Nem fogom eldobni magamtól az életet, mondta Schwarz, és hirtelen elmosolyodott, mintha tudnám, mit gondolok. Ahhoz pillanatnyilag túlságosan használható egyéb célokra. Csak József Schwarzként fogok meghalni. Ha holnap reggel búcsút veszünk egymástól, József Schwarz megszűnik létezni. Egy gondolat és egyben egy őrült remény villant át az agyamon. Mit szándékozik tenni? kérdeztem. Eltűnök. Mint József Schwarz? Igen. Mint név? Mint minden, ami József Svarc volt bennem, és aki előzőleg voltam. És mit szándékozik csinálni az útlevelével? Nincs szükségem rá többé. Van másik? Schwarz a fejét rázta. Nincs szükségem többé semmiféle útlevérre. Van benne amerikai vízum is? Van. Hajlandó volna eladni nekem? kérdeztem, noha nem volt pénzem. Svarc a fejét rázta. Miért nem? Nem adhatom el, mondta Svarc. Magam is ajándékba kaptam, de önnek ajándékozhatom. Holnap reggel. Hasznát tudná venni? Úristen, mondtam kifulladva, hogy hasznát tudná e venni? Az életemet menteni meg? Az enyémben nincs amerikai vízum, és nem tudom, holnap délutánig hogyan szerezhetnék. Svarc méla búsan elmosolyodott. Hogy ismétlődnek a dolgok? Ön arra az időre emlékeztet engem, amikor a haldokló varc szobájában ültem, és csak az útlevelén járt az eszem, amely ismét emberré tehetne. Rendben van, önnek adom az útlevelemet. Csak a fényképet kell kicseréltetnie benne, az életkor körülbelül stimmel. Harmincöt vagyok, mondtam. Egy évvel idősebb lesz. Ismer valakit, aki ért az útlevelekhez? Van itt egy ismerősöm, feleltem. Egy fényképet könnyű kicserélni. Svarcból intott. Könnyebb, mint egy személyiséget. Egy darabig maga elé merett. Nem lenne különös, ha most ön is szeretni kezdeni a képeket? Mint a halott Svarc, és utána én. Nem tehettem róla, de egy kis borzongást éreztem. Egy útlevél, csak egy darab papír, mondtam. Nincs varázsereje. ereje. Nincs? kérdezte Svarc. De van, feleltem, csak nem ilyen. Meddig maradtak Párizsban? A Schwarz ígérete, hogy nekem adja az útlevelét, úgy felizgatott, hogy nem is hallottam, mit mond. Egyfajtaban azon gondolkodtam, hogyan szerezhetnék vízumot rútnak is. Talán azt kellene mondanom a konzulátuson, hogy a hugom. Nem tartottam valószínűnek, hogy ez segít, mert az amerikai konzulátusok nagyon szigorúak, de meg kellett próbálnom, ha csak nem történik még egy csoda. Aztán újból meghallottam, hogy Schwarz mit beszél. Egyszerre csak ott állt a párizsi szobánk ajtajában, mondta Schwarz. Hat hetébe került, de megtalált minket. Ezúttal nem a német konzulátus valamelyik tisztviselőjét mozgósította. Ő maga jött el, és állt előttünk a kis szállodai szobában, amelynek a falán 18. századbeli szerelmeseket ábrázoló rajzokról készült nyomatok lógtak. Georg Jürgens. Obersturmbann Führer, Helen bátya, személyesen. Magas volt és vállas, legalább száz kiló, és háromszor olyan német, mint osznaprükkben, noha civil ruhát viselt. Georg ránk merett. – Tehát hazugság volt az egész, – mondta. – Gondoltam én, hogy itt erősen bűzlik valami. Sodálkozik rajta, feleltem. Ahol maga megjelenik, ott mindig bűzlik, méghozzá erősen. Maga miatt. Helen nevetett. Ne Ordított ne ordította Georg. Maga ne ordítson, feleltem. Különben kidobatom. Miért nem próbál meg kidobni maga? A fejemet ráztam. Maga mindig a hőst játsza, amikor nem veszélyes. Húsz kilóval nehezebb nálam. Egyenlőtlen küzdelem volna, ha ökörre mennénk. Mit akar itt? Semmi köze hozzá maga hazaáruló. Takarodjon ki, a hugommal akarok beszélni. Itt maradsz, szólt rám Helen. Szikrázott a haraktól. Lassan felállt, és a kezébe vett egy márvány hamutartót. Még egy ilyen mondat, és ez a hamutartó a fejedhez repül. Vigyelmeztette nagyon csendesen Georgot. Nem Németországban vagy. Sajnos még nem, de várj csak. Nem sokára Németország lesz itt is. Itt sohasem lesz Németország, mondta Helen. Lehet, hogy ti hülye katonák átmenetileg meghódítjátok, de akkor is Franciaország marad. Azért jöttél, hogy ezen vitatkozzunk? Azért jöttem, hogy hazavigyelek? Hát nem tudod, mi történik veled, ha itt ér a háború? Nem nagyon. Börtönbe fognak dugni! Láttam, hogy Helen egy pillanatra meglepődik. Az lehet, hogy lágerbe dugnak minket, mondtam. Csak hogy az a láger internáló tábor lesz, nem koncentrációs tábor, mint Németországban. Van is magának fogalma arról, hogy milyen az, szájalt Georg. Van elég, feleltem. Voltam az egyikben, a maga közben révén. Az átnevelő tábor volt, maga féreg, jelentette ki megvetően Georg, de nem használt. Mihegy szabadon bocsátották, dezertált. Idlem a kifejezéseiért, mondtam, szóval aki meglép maguktól, dezertőr. Mi más lenne? Parancsot kapott, hogy ne hagyja el Németországot. Legyintettem. Épp elég hasonló vitám volt Georgal, amikor még nem volt hatalma hozzá, hogy becsukasson érte. Georg mindig hülye volt mondta Helen egy gyáva óriás. Egy világnézet kell neki páncélnak, mint kövér nőnek a fűző, különben szétfolyna. Ne vitatkozz vele azért dühöng, mert gyenge adjuk ezt felelte Georg békésebben, mint vártam. Csomagolj össze, Helen, a helyzet komoly, még ma este hazautazunk. Mi az, hogy komoly a helyzet? Háború lesz, különben nem lennék itt. Különben is itt lennél, mondta Helen, mint ahogy két évvel ezelőtt is ott voltál Svájcban, amikor nem akartam visszamenni. Nincs ínyedre, hogy egy ilyen hűséges pártak huga ne akarjon Németországban élni. Akkor sikerült elérned, hogy visszamenjek, most azonban itt maradok, és nem is vagyok hajlandó többet beszélni a dologról. Georg rám eredt. Emiatt a bitang miatt? Megint megdumált? Helen nevetett. Bitang, milyen rég nem hallottam ezt a kifejezést. Tényleg özönvíz előtti a szó kincsetek. Nem, nem ez a bitang, nem a férjem dumált meg. Éppen ellenkezőleg, ő minden tőletelhetőt elkövetett, hogy visszaküldjön, alaposabb okokból, mint te. Négy közt akarok beszélni veled, mondta Georg. Nem érsz vele semmit. Testvérek vagyunk. Nekem férjem van. Az nem vérségi kötelék, jelentette ki Georg. Még csak egy székkel se kínáltál, tette hozzá váratlanul gyerekesen sértődött hangon. Az ember idejön a messzi osznaprükkből, és még lese ültetik, úgy próbálják lerázni. Helen nevetett. Ez a szoba nem az enyém. A férjem fizeti a bérét. Őjjön le, Führer Hitler zsoldosa, mondtam. Aztán tűnjön el minél hamarabb. Georg dühös pillantást vetett rám, és leült. A végelgyengülésben szenvedő pamlag megreccsent alatta. Képtelen megérteni, hogy négy szemközt szeretnék beszélni a hugommal? kérdezte. Maga talán engedte, hogy négy szemközt beszéljek vele, amikor lefogatott. Feleltem kérdéssel a kérdésre. Az egészen más volt, orkant fel Georg. Georgnál és a taktársainál mindig minden más, még ha ugyanazt teszik is, mint a többiek, mondta gúnyosan Helen. Ha becsukják vagy agyonverik azokat, akik más véleményen vannak, mint ők, a gondolat szabadságát védik vele. Amikor téged koncentrációs táborba küldtek, hazájuk bemocskolt becsületét védelmezték. Nem igaz, Georg? Pontosan. Azon kívül mindig neki van igaza mondta Helen. Soha nincsenek kétségei, és soha se rossz a lelkiismerete. Mindig a helyes oldalon áll, a hatalom oldalán. Olyan, mint a fűrere. A fűrere a legbékésebb ember a világon, de csak ha a többiek azt teszik, amit ő tart helyesnek. A békebontók mindig a többiek. Nem így van, Georg. Mi köze annak most és itt hozzánk? Semmi, mondta Helen és minden. Nem látod, milyen nevetséges vagy itt, mint az önfejűség oszlopa ebben a toleráns városban. Még civilben is csizma van rajtad, hogy másokat eltaposhass. Csak hogy itt nincs hozzá hatalmad. Még nincs. Itt nem irathatsz be a pártod izzadságszagú, lúttalpú nőinek a szervezetébe. Itt nem is őrizhetsz úgy, mint egy foglyot. Itt lélegezhetem, és én itt akarok lélegezni. Német útleveled van, háború lesz, itt börtönbe fognak dugni. Még nem. És akkor is még mindig inkább itt, mint nálatok. Mert ti is kénytelenek lennétek börtönbe zárni. Nem kóborulnék többé, mint a néma, miután ismét belélegezhettem a szabadság édes levegőjét. Megszabadultam tőletek, a kaszárnyáitoktól, keltető állomásaitoktól és vigasztalan ordítozásaitoktól. Felálltam. Nem akartam, hogy teljesen kiszolgáltassa magát a nacionalista fajankó előtt, aki sohasem érthette meg őt. – Ez az oka! – borogta Georg. – Ez az átkozott kozmopolita! – Őrontott meg! – Vár csak, fickó, ezért még számolunk! Ő is felállt. Nem esett volna nehezére leütnie. Jóval erősebb volt nálam, és nekem könyög hajlatban egy kicsit még mindig merebb volt a jobb karom, a koncentrációs táborban kapott nemzeti érzésre nevelés eredményeként. Hozzá ne nyúj! mondta nagyon halkan Helen. Olyan gyáva, hogy neked kell megvédened? kérdezte Georg. Ő nem tudja megvédeni magát? Svarc felém fordult. Furadolog ez a testi fölénnyel. A legprimitívebb valami a világon, semmi köze a bátorsághoz és a férfiassághoz. Egy nyomorék is megsemmisíthet bárkit, ha a revolver van a kezében. Kilók és izmok dolga csupán, semmi több, és az ember mégis megalázva érzi magát, ha szembe kerül a brutalitással. Mindenki tudja, hogy az igazi bátorság valahol másút kezdődik, és hogy a kihívó izomköteg ott valószínűleg szánalmasan csődöt mondana. És mégis suta magyarázatokat, meg felesleges kifogásokat keresünk, és szánalmasan érezzük magunkat, ha nem vagyunk hajlandók nyomorékká veretni magunkat. Vagy ön nem így gondolja? Bólintottam. Értelmetlen dolog, de éppen ezért különösen bosszantó. Védekeztem volna, mondta Svarc. Magától értetődik, hogy védekeztem volna. Felemeltem a kezem. Mire való ez, Svarc úr? Nekem nem kell megmagyarázni a dolgot. Halványan elmosolyodott. Az igaz. De látja, milyen mélyen ül bennem. Hogy még mindig meg akarom magyarázni, mint a szakállas horog a húsban. Mikor szűnik meg az emberben az a kevéske férfiúi híjúság? Mi történt aztán? kérdeztem. Sor került a védekezésre? Nem. Helen hirtelen elnevette magát. Nézd ezt a tökfilkót, mondta nekem. Azt hiszi, hogy ha leüttéged, úgy megrendül a hitem a férfiasságodban, hogy megtérő bűnösként térek vissza az egyoldalú ököljogországába. Georghoz fordult. Te, te csak fecsegsz a bátorságról, meg a gyávaságról. Ez az ember itt, mutatott rám, sokkal bátrabb, mint valaha is képzelted volna. Ő hozott ki... Visszatért miatt a Németországba, és kihozott. – Micsoda? – bámult rám Georg. – Visszatért Németországba. Helen észbe kapott. – Mindegy, itt vagyok, és nem megyek vissza. – Ő hozott ki. – Téged? – kérdezte Georg. – Ki segített neki? – senki. – mondta Helen. Szeretnél sürgősen letartóztatni még néhány embert, mi? Még sohasem láttam ilyennek. Úgy eltöltötte a védekezés vágya, az iszony és a gyűlölet, úgy szikrázott a megmenekülés diadalától, hogy remegett bele. Remegtem én is, de nálam egyszerre csak, mint a vakító villám, hozzájárult a remegésemhez még valami. Hirtelen feltámadt bennem a bosszúállás állás gondolata – Georgnak itt nincs hatalma. Nem sípolhat a gestapójának. Egyedül van. A gondolat úgy megzavart, hogy egy pillanatig nem tudtam, mit évő legyek. Nem verekedhettem, és nem is akartam verekedni, viszont ki akartam oltani az előttem álló lény életét. Hogy ne létezzen többi. A gonosz megtestesülésének megsemmisítéséhez nem szükséges bírói ítélet. Ezt éreztem Georggal kapcsolatban is. És az ő megsemmisítése nem csak azt jelentette, hogy bosszút állok, hanem azt is, hogy megmentek néhány tucat lendő, ismeretlen áldozatot. Nem is gondolva rá, hogy mit teszek, az ajtóhoz léptem. Csodálkoztam, hogy nem tántolgok. Egyedül kellett lennem. Gondolkodnom kellett. Helen meglepett pillantást vetett rám, de nem szólt semmit. Georg megvetően figyelt, aztán újra leült. Végre! Morogta, mikor becsuktam magam mögött az ajtót. Lementem a lépcsőn. A szállodában ebédet főztek. Halszag terjengett. A pihenőn egy olasz láda állt. Sokszor elmentem mellette, de még egyszer sem vettem észre. Most olyan gondosan megnéztem a faragását, mintha meg akarnám vásárolni. Úgy mentem tovább, mint az alvajáró. A második emeleten nyitva hagyták az egyik ajtót. A szoba világos zöldre volt festve, nyitva voltak az ablakai, és a szobalány éppen megfordította az ágyon a matracot. Különös mi mindent észre nem vesz az ember, amikor azt hiszi, hogy nem is lát az izgalomtól. Bekopogtam az egyik ismerősöm ajtaján, aki az első emeleten lakott. Fésernek hívták, és egyszer megmutatta nekem, hogy revolvere van. Így elviselhetőbbnek találta az életet. A fegyver azt az illúziót kölcsönözte neki, hogy önként éli a sivár, vigasztalan, emigráns életet, mivel akkor vethet véget neki, amikor akarja. Fischer nem volt otthon, de a szobáját nem zárta be. Nem volt semmi rejtegetni valója. Bementem, hogy megvárjam. Nem tudtam pontosan, hogy valójában mit is akarok, Noha azt tudtam, hogy a fegyvert kell kölcsönkérnem tőle. Azzal tisztában voltam, hogy Georgot őrültség lenne a szállodában megölni. Veszélynek tenném ki vele helent, magamat és az ott lakó többi emigránst. Leültem egy székre és megpróbáltam megnyugodni. Nem sikerült. Csak ültem a széken és bámultam magam elé. Váratlanul énekelni kezdett egy kanári madár. Az ablakok közt függő drótkalitkában. Először nem vettem észre, és úgy riadtam fel, mintha megütött volna valaki. A következő pillanatban belépett Helen. – Mi csinálsz te itt? – kérdezte. – Semmit. Hol van Georg? – Elment. Fogalmam se volt róla, mennyi ideig ülhettem Fisher szobájában. Úgy tűnt, hogy nem sokáig. Visszajön? kérdeztem. Nem tudom. Makacs természet. Miért mentél ki a szobából? Hogy négy szem közt hagyj bennünket? Nem, mondtam. Nem azért, Helen. Egyszerre csak nem bírtam többé elviselni a jelenlétét. Helen megállt az ajtóban, és rám nézett. Gyűlölsz? – Én téged? – kérdeztem mélységesen elcsodálkozva. – Miért gyűlnélek? Akkor jutott az eszembe, mikor Georg elment. – Ha nem engem vettél volna feleségül, nem történik veled, ami történt. – Akkor is ugyanaz történt volna, vagy még rosszabb. Lehet, hogy Georg a maga módján még kíméletesen is bánt velem. Miattad? – nem hajtottak neki a villanyárammal teli szöges drótnak, és nem akasztottak hentes kampóra. Még hogy én gyűlöllek téged, hogy jut még csak az eszedbe is ilyesmi? Fischer ablakai mögött egyszerre csak megint megláttam a zöldellő nyarat. A szoba a hátsó udvarra nézett, és az udvarban egy nagy gesztenyefa állt, amelynek a lombjain átsütött a nap. Tarkomból elmúlt a görcs, mint a keceni már késő délután. Ismét önmagamnak éreztem magam. Tudtam, milyen nap van, hogy odakint nyár van, hogy Párizsban vagyok, és hogy itt az embereket nem lövik le, mint a nyulakat. Inkább én gondolhatnám, hogy te gyűlölsz engem, mondtam. Vagy megvet. Én igen. Mert nem tudom távol tartani a bátyádat, mert. elhallgattam. Az imént elmúlt percek hirtelen nagyon távolinak tűntek. Mit keresünk mi itt? mondtam. Ez nem a mi szobánk. Felmentünk a lépcsőn. Amit Georg mondott, az mindig igaz mondtam. Ezt tudnod kell. Háború esetén mi egy ellenséges ország állampolgárai vagyunk, te még inkább, mint én. Helen kinyitotta az ablakokat és az ajtót. Katona csizma és terrorszag van, mondta. Hadd jöjön be az augusztus. Hagyjuk nyitva az ablakokat, és menjünk el. Ideje megebédelnünk, nem? De ilyen, és ideje elhagynunk Párist. – Miért? – Georg fel fog jelenteni. Még ha akar, se tud feljelenteni, nem tudja, hogy te itt más néven élsz. Majd rájön, és visszatér hozzánk. – Az lehetséges. Ki fogom dobni. – Menjünk le az utcára. Egy kis étterembe mentünk a Palé de Justice mögött – a járdán is álltak asztalok, ott ebédeltünk. Paté mezont, bőf ala módot, salátát és kamambert. Vuvrét bontottunk hozzá, és utána feketét ittunk. Pontosan emlékszem mindenre, még az aranyhéjú kenyérre is, és az ütött kopott kávéscsészékre is. Valami mélységes, megnevezhetetlen hála töltött el ennél az ebédnél. Úgy éreztem, hogy kijutottam egy sötét, mocskos kanálisból, amelyben nem mertem visszanézni, mert a mocsoknak, anélkül, hogy előzőleg tudtam volna róla, én is része voltam. Kijutottam, és most ott ültem egy piros-fehér kockás abrosszal leterített asztalnál. Éreztem, hogy megtisztultam és megmenekültem. A boron keresztül sütött a nap, és sárga vízfényt vetett az abroszra. Verebek lármáztak egy rakás lócitromon. A vendéglős macskája jól lakottan, közömbösen nézte őket. Könnyű szellő söpört végig a csendes téren, és a létezés ismét olyan jó leső volt, amilyen csak vágyálmainkban szokott lenni. Később sétáltunk egyet a mézszínű Párizsi nyári délutánban, és megálltunk egy kis ruhaszalon kirakata előtt. Már korábban is megmegáltunk megálltunk előtte. Új ruhát kell vennünk neked, mondtam. Most? kérdezte Helen. Öt perccel a háború előtt? Nem extravagancia ez? Éppen, hogy most. És éppen azért, mert extravagancia. Megcsókolt. Rendben van. Nyugodtan ültem egy fotelban a hátsó helyiség ajtaja mellett, amelyben próbáltak. A tulajdonos nő egymás után hordta elő a ruhákat, és Helent hamarosan úgy lekötötte a dolog, hogy rólam szinte meg is feledkezett. Hallottam, hogy a két nő ide-oda járkál, ruhák suhantak el az ajtó nyílás előtt, néha megpillantottam Helen mesztelen barna hátát is, és valami jó leső fáradtság burkolt be, amelyben volt valami a fájdalom nélküli haldoklásból, pedig fogalmam se volt róla, milyen a haldoklás. Tudtam, is, egy kicsit szégyeltem is, hogy miért akarom megvenni a ruhát. Lázadás volt ez az egész nap ellen, Georg ellen, a tehetetlenségem ellen. Gyerekes kísérlet egy még gyerekesebb önigazolásra. Arra riadtam fel, hogy egyszerre csak előttem áll Helen egy nagyon bő, tarka szoknyában és rövid, fekete testhez álló pulóverben. Ez az, jelentettem ki. Ezt megvesszük. Nagyon drága, mondta Helen. A tulajdonosnő azt állította, hogy egy előkelő divatház modellje. Bájos hazugság volt, de azért megegyeztünk, és rögtön magunkkal is vittük a ruhát. Jó dolog vásárolni valamit, amit nem engedhetnénk meg magunknak, gondoltam. Az ezzel kapcsolatos könnyelműség Georg utolsó árnyát is elhessegette. Helen este felvette a ruhát, és felvette éjszaka is, amikor még egyszer felkeltünk, és az ablakba könyököltünk, hogy elnézzük a holdfényben fürdő várost, telhetetlenül, újra meg újra, takarékoskodva az alvással, hiszen tudtuk, hogy már nem sokáig nézhetjük.